16. Я впізнав його не одразу, частково через незвичні обставини та дивне місце. Те, що я піднімався сходами палати представників США, само собою було дивним, але побачити його тут стало повною несподіванкою. До того ж зараз він мав вигляд дещо старшого, ніж попередньої нашої зустрічі. Ну і шкіра була зовсім не зеленого кольору. "Нерало Сіварде", вигукнув я. "Яка несподіванка". На те він і сюрприз", відповів він. "Ви змінилися". Довелося погодився Сілард. Коли союз колоній почав налагоджувати стосунки з країнами землі, то ми насамперед відкрили для себе той факт, що політики не сприймають нас усерйоз, якщо ми у природній подобі. І не кажіть, зеленими бути нелегко. Точно. Тому я додав собі віку та порожевішав. Здається, спрацювало. Гадаю, ви не розкрили свій справжній вік. Вам не дадуть машину на прокат. Навіщо хвилювати людей більше? Мовив Сілард і додав. Маєте хвильку? Хочу дещо вам розказати я вже закінчив давати свідчення, відповів я, і часу в мене доста. Сілард демонстративно роздивився на всі боки. А де ж натовп репортерів? А, ви про це. Сьогодні зірка генерал Гау. Він виступає в сенаторському комітеті з розвідки, а я просто мав зустрічі в сільськогосподарському підкомітеті конгресу. І там лише одна камера. Журналісти втратили до мене інтерес кілька місяців тому. Тюжинці набагато цікавіші. Ось так минає морська слава, дещо їхно сказав Сілард. «Я зовсім не проти. Звісно, чудово побачити свою фізіономію на обкладинках, але з часом усе приїдається. Прогуляємось?» «Із задоволенням», – відповів Сіварт. Ми рушили в напрямку Мола. Подеколи мене удостоювали поглядами, адже я досі був власником одного з найопізнаваніших облич, проте мешканці округу Колумбія, котрі пишаються ряснотою відомих політиків, до числа яких, за браком кращого терміна, відносили і мене, не звертали на нас уваги». «Дозвольте поцікавитися, генерале, запитав я. «Що привело вас сюди, якщо не секрет?» «Опрацьовую сенаторів», – відповів Сілард. «Мораторій США на поповнення КСО виявився справжньою проблемою для нас. Американці завжди становили більшу частину новобранців. І тому, коли інші країни час від часу забороняли своїм громадянам записуватися до армії, нас це мало хвилювало. Але без США ми не отримаємо поповнення. До того ж, до них приєдналося багато інших країн». «Про мораторій мені відомо. Цікаво, чому сюди скерували саме вас. Мені краще за інших удається знайти з політиками спільну мову», – пояснив Сілард. «А ще бути трохи гальмуватим з погляду соціалізації – це дає неабияку перевагу. Отже, вибір очевидний – спеціальні сили. Сподіваєтеся умовити їх скасувати мораторій?» «Справа непроста». Сілард знизав плечима, Як і будь-яке інше питання, до речі. «Адже союз колоній надто довго тримав землян у невіданні». А тут намальовуєтеся ви і розказуєте, скільки цікавого вони тут пропустили. Звісно, земляни наїжачилися. Питання в тому, чи наїжачилися вони настільки, що готові приєднатися до Конклаву, або все-таки стануть на бік людства. Коли призначене голосування? – спитав я. За три тижні. Буде цікаво. Наскільки розумію, жити в цікаві часи – це свого роду прокляття. Зауважив Сіварт. Кілька хвилин ми йшли мовчки. До речі, те, що я вам зараз скажу – моя особиста думка. Мовив Сілад після паузи. Хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Гаразд. По-перше, хочу вам подякувати. Ніколи й не мріяв відвідати землю. І якби ви повністю та безповоротно не посадили у калюжу союз колоній з їхньою політикою замовчування, я би ніколи сюди не потрапив. Отже, щиро дякую. Я настільки здивувався, що не зміг приховати. На здоров'я. По-друге, маю попросити у вас вибачення. Просіть у Джейн, генерале, мовив я. Адже це її ви змінили Я її змінив. А використав вас обох. Ми сказали, що зробили це заради благолюдства. Я, звичайно, не у захваті, що мене використовують, але принаймні ваша мета викликає у мене симпатію. Я не був з вами щирим, визнав Сілард. Мене непокоїло те, що політика Союзу Колонії може призвести до повної загибелі людської раси і завадити цьому було моїм першочерговим завданням, але я мав і іншу мету, егоїстичну. Яку ж? запитав я, солдатів спеціальних сил у союзі Колонії. Вважають другорядними громадянами. Так було від початку. Без нас не могли обійтися, але нам не довіряли. Нам завжди доручають найскладнішу роботу, як, наприклад, знищити флот Конклаву. Але нагородою служить лише нові завдання, дедалі відповідальніші. Я намагався знайти спосіб змусити союз колоній визнати моїх людей рівноправними і для союзу колоній не менш важливими, ніж земляни. Ви стали рішенням проблеми. Я? Але ж ви самі сказали, що нас було обрано Завдяки Джейн та Зої, а не мені. «Я збрехав», – мовив Сілард. «Ви усі грали рівнозначні ролі. Так, насправді, ролі Джейн та Зої були ключовими у питанні забезпечення людства. Але без вашої участі я би не досягнув своєї власної мети». «Нічого не розумію. Справа в тім, що ви би обурились, якби дізналися, що вас використовують», – пояснив Сілард. Лейтенант Саган, безумовно, страшенно розсердилась, якби дізналися, що нею та Роаноком маніпулюють заради... Незрозумілих цілей союзу колоній. Але вона схильна вирішувати проблеми безпосередньо, в міру надходження. Так її навчили, прямолінійне мислення. У вашої дружини пері багато переваг, але делікатність точно не її коник. Ви людина зовсім іншого складу і одразу б стали на дибки та почали шукати довгострокове рішення, щоб покарати тих, хто вас використав. А також подбали про те, аби людство не наступало на одні граблі двічі. Для чого й привів, Конклав сюди, на землю, вставив я. А також відрізав союз колоній від людського ресурсу. Ми передбачали таку можливість. Шанс мізерний, але був. Як наслідок союзу колоній, доведеться звернутися до готового джерела воєнної сили, тобто до нас. Завжди є ще колоністи, нагадав я. Колоністи не брали участі у війнах впродовж останніх 200 років. Залучення їх стало би катастрофою. Так що раніше чи пізніше все одно доведеться звертатися до спеціальних сил. «Але ви тут лобіюєте зняття мораторію, чи не так?» «Коли ми бачилися в останнє, я, здається, пояснив, чому дозволив використати своїх солдатів для знищення флоту Конклаву. Щоби не випускати ситуацію з-під контролю», – припустив я. Сілард розвів руками, немов кажучи, «Ось бачите?» «Мені важко уявити, що ви все спланували». «Та нічого я не планував», – заперечив Сілард. «Я лише був відкритим до будь-яких можливостей, які можуть підвернутися, а також готовий ними скористатися» і в жодному разі не очікував того, що ви вчинили наприкінці. Торговельний флот. Мливий ну, я радше очікував нову армату. Приємно чути, що я вас здивував, – відізвався я. Стовідсотково вас здивували. А зараз дозвольте трохи відплатити вам за незручності. Я розумію, що лейтенант Саган так і не вибачила мені за ті зміни, які я з нею вчинив. Не вибачила, – кивнув я. Вона втратила стільки часу, щоб навчитися бути звичайною людиною, а ви це в неї відібрали тоді перекажіть їй ось що, сказав Сілард. Вона стала прототипом, моделлю солдата спеціальних сил, повністю створеного на основі людського геному. Вона людина на всі 100%, аж до набору хромосом. Джейн, звісно, краща за звичайну людину, але все одно людина. І впродовж усієї цієї катавасії вона ні на мить не втратила свою людську сутність. Та ж у її голові розумник, я обурився. Не ми особливо пишаємося, сказав Сілард. Останнє покоління мозкових комп'ютерів, Майже повністю складається з органіки. Ви навіть уявити не можете, яку купу наукових досліджень довелося провести, щоб згенерувати його з людського геному. Тепер у лейтенанта Саган повністю інтегрований розумник людського походження під номером один. Чи ми вирішили випробувати експериментальний комп'ютер на ній? Бо я знав, що вона його потребуватиме, як знав і те, що Саган високо цінує свою належність до людства, відповів Сілард. І прагнув задовольнити обидві її потреби. Ну а технологія була готова до тестування. Перекажіть, дружині, мені шкода, що я не міг завчасно повідомити їй. У мене були власні переструги, стосовно того, щоби про технологію не дізналися раніше, ніж треба. Я прискіпливо поглянув на Сіларта. А ви її тепер використовуєте? Звичайно. Уперше в житті я став повноцінною людиною. З часом такими стануть усі солдати спеціальних сил. Для нас це важлива різниця. Важливо, як із погляду, ким ми є, так і ким можемо стати для Союзу колоній, усього людства. Перекажіться Джейн Перрі. Вона перша з нас. Найлюдяніша з нас. Хай вона дізнається про це. Невдовзі після нашої розмови я відвіз Джейн до Кеті. У моєму рідному місті Вогайо за майже два десятиріччя нічого не змінилося. Хіба що воно стало ще пошарпанішим. Ми проїхали довгою під'їзною дорогою до нашого старого будинку і побачили на галявині мого сина Чарлі, його родину, а також усіх, хто мав до нас хоч якийсь стосунок. Після повернення я двічі бачився з Чарлі. Він приїжджав до мене у Вашингтон. Ми змогли подолати шок. Я від того, що виглядав на кілька десятків років молодшим за нього, а він від приголомшливої схожості Джейн і спокійною матір'ю. В осьому іншому ми спочатку трохи ніяковіли. Так тривало би, напевно, довго, якби Зоя не зламала кригу, розпочавши зі сина Чарлі Адама, котрому наказала звати її тітонька Зоя, хоч і була молодшою за нього. Поволі крига розтанула. Мені виклали усі плітки за останні два десятиріччя, а Джен розповіли про Кеті історії, які від мене не чула. Зоя стала зіркою, як моїх підстаркуватих родичів, так і серед однолітків хлопців. Савітрі розказувала Чарлі анекдоти з часів мого омбудсменства, а хікорі-дікорі стоїчно терпіли той факт, що стали місцевими знаменитостями. Коли сонце почало схилятися на захід, ми з Джен поцілували Зою і тихенько вшившись, вийшли на путівець, що вів на схід до кладовища Харіс Крик, де на простому могильному камені було вибито ім'я моєї дружини. Кетрін Ребека Перрі, прочитала Джейн і опустилася на коліна. "Все правильно. Ти плачеш, сказала Джейн не обертаючись, чути з голосу. Вибач, просто не думав, що повернуся сюди. Джейн озирнулася. Не хотіла завдавати тобі болю. Все нормально. Це має завдавати болю. Я сам хотів, щоб ви зустрілися і хотів бути при цьому присутнім. «Ти все ще любиш її». Джейн повернулася до могильної плити. «Люблю», – визнав я. «Сподіваюся, ти не проти. Я частина її. Вона частина мене. Якщо ти любиш її, отже любиш і мене. Немає нічого проти того, що ти все ще любиш її. Сподівайся, так буде і надалі. Буде завжди». Я простягнув руку, і Джен її потиснула. Так мовчазно ми простояли над могилою моєї дружини Довгенько. «Поглянь на зірки», – нарешті сказала Джейн. «Он там великий кіш». Джейн кивнула Бачу. Я обняв її за плечі. Пригадую, як на Геккельбері якось сказала, що відчула себе вдома, коли нарешті розпізнала сюзір'я. «Пам'ятаю», – відповіла Джейн. «Ти і зараз так думаєш?» «Так», – відповіла Джин і повернулася, щоб подивитися мені в очі. «Я вдома. Ми вдома. Я поцілував дружину». «Чомецький шлях», – сказала вона, коли ми нарешті відірвалися одне від одного. «Правильно», – я підняв голову. «Звідси його добре видно». До речі, це одна з причин, чому мені подобалося жити в маленькому місті. В мегаполісах зірки заглушує світло. А тут просто чудово. Хоча з твоїми очима навіть уявити не можу, яке світлове шоу ти бачиш. Дуже красиво, погодилася Джейн. До речі, тільки-но пригадав, що маю тобі розповісти. І я переказав їй нашу з генералом Сілардом розмову про те, що вона стала першим по-справжньому людським солдатом спеціальних сил. Як цікаво, задумливо протягнула Джейн. Отже, тепер ти стовідсоткова людина, додав я. Не знаю, відповіла вона. Уже зрозуміла це. Та ну, я здивувався. Цікаво, яким чином. Я вагітна, сказала джин і усміхнулася. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.